Частина перша. Розділ десятий. І З мене звуть Сюзен Снелл. Сторінка 40. Я розумію частину з того, що певно сталося перед випускним. Хоч яким воно було жахливим, я, наприклад, можу збагнути, як на все погодився Біллі Нолан. Кріста Гаргенсен водила його за носа, принаймні більшу частину часу. Його друзями керувати було так само легко, як і самим Біллі. Кенні Гарсон якого виключили зі школи у 18-річному віці, показував на тестах навички читання на рівні третього класу. Стів Дейген у клінічному сенсі ненабагато випереджав ідіота. На декого, зрештою, в поліції були заведені особові справи. Одного з них, Джекі Телбота, уперше впіймали в 9-річному віці, коли він крав ковпаки з коліс машин. Якщо подивитися на них з точки зору соціального працівника, їх можна навіть вважати нещасними жертвами. Але що можна сказати про саму Крісту Гаргенсен? Мені здається, що від початку і до кінця єдиною її метою було повне і безповоротне знищення Керрі Уайт. «Не можу!» – важко мовила Тіна Блейк. То була невисока гарненька дівчина з копицею рудого волосся. З нього діловито стирчав олівець. «Норма викаже мене, якщо повернеться і побачить!» Вона в сральнику, сказала Кріста. Ну ж бо. Трохи вражена, Тіна мимоволі засміялась, але стишила символічний опір. Навіщо тобі його бачити? Ти ж усе одно не йдеш. Яка тобі різниця, сказала Кріста. Вона, як завжди, ніби аж бризкала насмішками. Ось, сказала Тіна і підсунула через стіл незграбно заламінований аркуш. "Піду, візьму коли. Якщо та підлюча Норма Вотсон повернеться і застукає, я тебе не бачила". Добре, пробурмотіла Кріста, уже занурившись у план зали. Вона не почула, як причинилися двері. План зали теж малював Джордж Чізмар, тож він був бездоганним, чітко позначений танцювальний майданчик, дві сцени близнючки для двох гуртів, подіум, на якому коронуватимуть короля і королеву. Якби я хотіла коронувати тут рану стерву Снел і Кері теж. Наприкінці вечора. Уздовж трьох боків зали розставлять столики для запрошених учасників. Насправді то будуть звичайні картярські столики, але накриті гофрованим папером і вкриті переплетеними стрічками. І на кожному розкладуть сувеніри, програмки і бюлетені для голосування за короля і королеву. Вона провела лакованим прямокутним нігтем по столах, спочатку праворуч від танцювального майданчика, а тоді зліва. Ось, Томі Р. і Кері В. Вони справді збиралися піти на це. Вона ледве вірила очам. Нею трусило від обурення. Невже вони справді думали, що хтось дозволить, аби їм це так просто минулося? Вона похмуро напружила губи. Кріста озирнулася. Норми Вотсон і досі не було видно. Кріста відклала аркуш із призначеними для гостей місцями і швидко пробіглася рештою паперів, що лежали на подовбаній і пошрамованій ініціалами партії. Рахунки. Здебільшого за гофрований папір і півцентові цвяшки. Список батьків, котрі позичили свої картярські столики. Фантики, що будуть на випускному валютою. Рахунок від Star Printers, де надрукували запрошення на випускний. Екземпляр бюлетеня голосування за короля і королеву. Бюлетень. Вона хапнула його зі столу. Ніхто не мав би бачити справжніх бюлетенів з кандидатами на короля та королеву аж до п'ятниці, коли їхні імена через шкільний інтерком почує все учнівство. Короля й королеву мали обирати ті, хто буде на випускному, але порожні аркуші для номінацій у кандидати ходили класами майже за місяць до того. Результати мали триматися в надзвичайній таємниці. Серед учнів набирав сили рух за те, щоб скасувати всю цю забаву з королем та королевою. Дехто з дівчат вважав це сексизмом, а хлопці просто тупістю, ще й трохи ганебною. Усе було за те, що цього року випускний бал востаннє буде таким формальним і традиційним. Але для Крісти мав значення тільки цей рік. Вона жадібно вп'ялася очима в бюлетень. «Джордж і Фріда! Не може бути! Фріда Джейсон, єврейка!» «Пітер Майра. Цього теж не може бути. Майра належала до групи дівчат, що покладали всі сили на скасування цих конячих перегонів. Вона не вдягне корони, навіть якщо її оберуть. Крім того, вона була така ж гарненька, як задня частина старої ломової шкапи «Етель». Френк і Джесіка. Доволі вірогідно. Френк Грієр цього року потрапив у футбольну збірну Нової Англії». Але Джесіка була просто ляпкою горобиного гівенця, у якої пришів більше, ніж місків. Тон і Гелен. Забудьте. Гелен Шайрс ніколи б не обрали навіть сантехніком. І остання пара. Томі і Сью. От тільки Сью, щоправда, була викреслена, а замість неї вписане ім'я Керрі. Ось де була пара для її фокуса. На крісто напав дивний уривчастий сміх. І вона затисла рота долонею, щоб утримати його всередині. До кімнати влетіла тіна. «Господи, Крісто, ти ще тут! Вона вже йде!» «Не перся, кіцю!» – сказала Крісто і повернула папірці на стіл. Виходячи, вона ще й досі скалилася, на мить навіть спинилася, щоб насмішкувато привітати рукою Сью Снел, котра батрачила і надривала свою худу сраку на тому дурному панно. Вийшовши до коридору, вона пошукала в сумці монетку, кинула її до автомата і набрала номер Біллі Нолона. Із вибуху стіні. Сторінка 100-101. Цікаво знати, до якої міри знищення Керрі Вайт було сплановане. Чи був це ретельно складений та обміркований з усіх боків задум, а чи просто незграбний експромт. Я схиляюся до другої думки. Підозрюю, що Кріста Гергенсен була мозком операції. Але сама мала лише найтуманніше уявлення про те, як можна дістати таку дівчину, як керрі. Підозрюю, що саме вона запропонувала, аби Вільям Нолан із друзями поїхали до ферми Ірвіна Генті на північному Чамберлені. Упевнений, що думка про очікуваний результат тієї поїздки мала перегукуватися з якимось викривленим уявленням про поетичну справедливість. Машина ревла колією стек and Road у північній частині Чемберлена на швидкості 65 миль за годину, що на тій невимощеній розбитій пральній дошці було небезпечно для життя і здоров'я. Дах поїденого Іржею Біскейна 61 1961 року з пом'ятими крилами, підірваним задом і подвійним склопластиковим глушником коли-неколи шкрябало низько навислою гілкою, критою пишним травневим листям. Одна фара не світилась, друга блимала в нічній темряві, коли машина проскакувала якийсь горбок на дорозі. За отороченим рожевим кермом сидів Біллі Нолан. У машину також набилися Джекі Телбот, Генрі Блейк, Стів Дейган та брати Гарсони – Кенні і Лу. Серед них ходили з рук у руки три самокрутки, рухаючись у темряві салону, наче із скристі очі якогось невсидючого Цербера. «Агенті точно нема!» Спитав Генрі, я геть не хочу вертатися до кутузки, любий мій друже Вільяме. Там гівном годують. Кенні Гарсоно, котрий вже був накурений у п'ятому степені, це здалося неймовірно смішним, і він видав розряд писклявого реготу. Його нема, сказав Біллі. Навіть ця пара слів проти його волі прозвучала нібито невдоволена. Похорон. Кріста дізналася про це випадково. Старий Генті тримав одну з небагатьох успішних ферм в околиці Чемберлена, На відміну від буркотливого старого фермера з золотим серцем, що є одним зі стовпів пасторальної літератури, старий Генті був злий, як котячий сморід. У пору ранніх яблук він заряджав дробовик не сіллю, а дробом на дрібну птицю. Він також через суд переслідував кількох хлопців за дрібні крадіжки. Один з них був дружком цих парубків, Безталанний покидьок на ім'я Фредді Оверлок. Фредді спіймали на гарячому вкурнику старого генті, і він отримав подвійну порцію дробу номер 6 у те місце, де Господь його роздвоїв. Старий добрий Фред провів чотири гарячкові і лихослівні години, лежачи на животі в приймальному покої швидкої допомоги, поки жартівливий інтерн, Видобував з його дупи дробинки і кидав їх на сталеву тарілку. До фізичної образи додалася моральна. Йому присудили сплатити 200 доларів штрафу за крадіжку і порушення меж приватної власності. Між Ірвіном Генті і Чемберлендськими амбалами любові не було і близько. «А де Ред?» – спитав Стів. «Хочи склеїти якусь нову офіціантку з кавалера?» – сказав Біллі і крутнув кермом і схватським ралійним заносом звертаючи на під'їзну дорогу Генті. Ред Трелоні був наймитом старого Генті. Він багато пив і так само вправно давав раду пташиному дробу, як і його наймач. Він не вернеться, поки там не закриють. «Забагацько ризику для жертв, буркнув Джекі Телбот. Білі напружився. «Хочеш злиняти?» «Та ні, ні», – квапливо запевнив Джекі. Біллі роздобув унцію доброї травички, яку вони саме ділили на п'ятьох. І до того ж до міста було дев'ять миль дороги. Це класний жарт, Біллі! Кенні розкрив бардачок, витяг звідти прикрашену завитками защіпку для бичків, крістіно і затиснув у ній розкурений недопалок самокрутки. Ця операція видалася йому диво розважальною, і він знову видав свій писклявий регіт. Тепер вони вже проскакували повз знаки приватна власність, що стояли обабіч дороги, повз колючий дріт, повз недавно зорані поля. Густий, обважнілий і солодкий запах свіжої землі наповнював тепле травневе повітря. Коли вони перевалили наступний горбок, Біллі вимкнув фару, поставив нейтральну передачу і заглушив двигун. Металева маса нечутно котилася під'їзною дорогою Генті. Білі без проблем упорався з поворотом і скинув майже всю швидкість, коли вони перемахнули через інший невисокий підйом і проминули темний порожній будинок. Тепер вони побачили велетенські громаддя хліва і те, що ховалося за ним – коров'ячий ставок, на водах якого мрійливо виблискувало місячне світло і яблуневий садок. Дві льохи пропихали свої пласкі рила крізь лати свинарника. У сараї тихо, а певно, у вісні мукала корова. Біллі зупинив машину ручником, що було не так уже й необхідно, з вимкненим запалюванням, але додавало операції десантного руху. І вони вибралися назовні. Лу Гарсон потягся рукою по вскені і узяв щось із бардачка. Біллі з Генрі обійшли машину і розкрили багажник. «Цей виродок усериться на місці, коли вернеться і все побачить!» Тихо втішався стів. Це за Фредді, сказав Генрі, витягаючи з багажника молот. Білі не сказав нічого, але, звісно, це було геть не заради того йолопа Фредді Оверлока. Це було заради Крісти Гергенсен. Усе було для Крісти від того дня, як вона злетіла зі свого підхмарного олімпу університетських перспектив і розтанула перед ним. Він би заради неї не зупинився б і перед убивством. Генрі тримав у руці дев'ятифунтовий молот, і махав ним на пробу. Його важка робоча частина лиховісно висвистувала в нічному повітрі, а інші хлопці зібралися навколо Біллі, котрий розкрив ящик з льодом і дістав звідти два цинкованих відерця. Від дотику до їхніх укритих легким інеєм стінок німіли пальці. «Добре», – сказав він. Усі шестеро швидко покрукували до свинарника, і від захвату їм забивало дух. Дві льохи були ручні, мов кошенята, а старий кабан спав собі на боці, в іншому кутку. Генрі ще раз махнув у повітрі молотом, але цього разу геть непевно. Він передав його Біллі. «Не можу, кволо, — сказав він ти. Біллі взяв його і питально глянув на лу, котрий тримав широкий м'ясний ніж, який дістав з бардачка. «Не хвилюйся, — сказав він і торкнувся на краю ножа пучкою великого пальця. «По горлу!» Нагадав Білі, знаю. Кені щось тихо бурмотів і либився, згодовуючи свиням залишки потовчених у зім'ятому пакеті чипсів. Не хвилюйтеся, свиночки, не хвилюйтеся. Великий біл зараз увімне ваші гімняні макітри всередину, і ви більше не будете филюватися ні про яку атомну бомбу. Він чухав їхні щитинисті підборіддя, а свині рохкали і умиротворено хромтіли. Гераст. Вступив Білі, і молот мелькнув у повітрі. Звук нагадав йому той раз, коли вони з Генрі скинули гарбуза з переходу Клеридж-Роуд, що проходив над трасою 495 на захід від містечка. Одна зі свиней упала мертвою. Язик висолопився. Очі лишилися розкриті, крихти чіпсів прилипли до рила. Кенні захихотів. «Не встигли ригнути!» «Давай бігом, Лу, сказав Білі. Брат Кеній прослизнув між латами паркана, підняв свинячу голову до місячного світла, заємлі очі дивилися на яскравий серп захоплено і бездумно, і різонув. Кров линула негайно і несподівано. Вона заляпала когось із хлопців, і ті відскочили зі скриками огиди. Білі перехилився вперед і підставив одне з відерець під найсильніший струмінь. Відерце швидко заповнилося, і він. Відставив його в бік. Коли друге відерце наповнилося наполовину, потік перебився на краплі, а тоді геть затих. «Давай другу!» – сказав він. «Господи, Біллі!» – Джек і «Хіба ще не досить?» «Другу!» – повторив Білі. «Паць-паць-паць, свинко!» – погукав Кенні, шкірячи зуби і, струшуючи останніми крихтами, пакетику чипсів. Інша льоха скоро повернулася до огорожі. Мелькнув молот. Друге відерце наповнилося вщерть, а решті крові дали стекти на землю. У повітрі повис паскудний мідний сморід. Біллі побачив, що обмазався у свинячій крові по п'ясті. Несучи відерця до багажника, він провів одну невиразну символічну аналогію. «Свиняча кров. Оце розумно. Кріста права. Дуже розумно. Так усе прояснилося і зв'язалося докупи. «Свиняча кров для свині!» Він примостив цинковані відерця в кригу, накрив їх і з розмаху гупнув кришкою ящика. «Їдемо», – сказав він. Біллі сів за кермо і знявся з ручника. П'ятеро хлопців стали ззаду і напружили м'язи. Машина зробила нечутне коло і випхалася повстарай на горбок навпроти будинку Генті. Коли машина почала котитися сама, вони підтюпали до дверей і позаскакували всередину. Сопучі і хекаючи. Машина набрала досить швидкості, щоб навіть трохи перехилитися на бік, коли Біллі вивернув з довгої під'їзної дороги на Генті Роуд. Біля підніжжя пагорба він поставив третю передачу і різко прибрав ногу зі щеплення. Двигун сіпнувся і забурчав, оживаючи. «Свиняча кров для свині. Так, це добре ще й як. Дуже добре». Він усміхнувся, і Лу Гарсона раптом пройняло страхом. Він не пам'ятав, чи колись бачив, як біллі Нолан усміхається. Про таке навіть чуток не розказували. А на чий похорон подався старий Генті? спитав Стів. На материн, сказав Біллі. Материн? вражено перепитав Джекі Телбот. Господи Боже, ото вона мала будь стара. Висклявий регіт Кенні сипався з машини у тремку і п'янку передлітню темряву.